За мудрим спокоєм, якого можна було б заховатися, як за кам'яною стіною, зненацька розверзає перед тобою такі страшні прірви, що вже не знаєш, у що вірити, на що молитися, на що хреститися. Професор перший помітив, що діється з Оксаною, підняв руки. Оксано, пробачте, старому дурневі, розвів тут плачі, зіпсував ваше новосілля. Оксана зніяковіло підхопилася, Забідкалися довкола Черкаса. Олексію Григоровичу, прошу вас, не зважайте на мене, дурно. Все, що ви говорите. Я ет, що там говорю. Може, людям і не треба зазирати за грань їхнього власного часу. Ви маєте свої часи, ми свої. Я тут розплакався перед вами, якось само вирвалося, але запевняю вас. Тоді ми теж вірили і в оновлення, і в ідеали. Я вже згадував колись поета Клюєва, якого згодом замучили десь у Сибіру, то навіть він в тому, може, найкривавішому 18-му році писав. Воск смідинію і яблоновою, адамант славостроєнні і цвісті Друсі новою, будуть гречневі генії. Не збулося, не справдились слова поетові. Геніїв немає, гречки теж не дуже густо, бо вона для кологоспів невигідна. Але як бачите, ідеали були, були. Професор незграбно підвівся, став виплутуватися з-поміж стільців, даруйте за старечу, буркотняву, а все вам зіпсував, піду вже не стану більше. Влаштовайтесь, хочу, щоб вам, Оксанонько, було тут гарно і затишно, і щоб ніякі. В віхрі враждєбни. Може, ми проведемо вас? Запропонувала Оксана. Ніяких проводів. Сьогодні ваш день у вашім домі. А вже відзавтра мій дім, ваш дім. Правда, я кажу, Микола? Я тільки розвів руками. Оксані, коли вже професор вийшов, пояснив. У нього і не будиночок, а зуцільна бібліотека. Я оці два роки без тебе, власне, провів у тій бібліотеці. Ти ж працював на двох роботах. То що? А коли ти спав? Оксанонько, моя люба, сплять тільки малі діти. Ти б спитала мене, скільки і коли я спав на фронті, але про це не питали навіть партії і наш рідний уряд. Чому ти так дивишся на мене? Не впізнаю тебе. Мені завжди страшно, коли тебе зустрічаю, перед тим, думаючи про тебе безперервно, вважала, що вже все в тобі знаю, а побачу і, мов би, мана якась перед очима. Не треба ускладнювати, мала. Ось я перед тобою, голова, руки, ноги, все як у всіх. Голови у всіх. А що в тих головах? Але як ти тут жив? Яка занедбаність, який бруд? Я навіть не встигла повитирати пиляку, такий же сором перед професором. Сором? Ти ж бачила, в якій пилюці живе він сам. У професора навіть є власна теорія щодо цього. Він вважає, що змітати пил у помешканні взагалі шкідливо. Бо ті часточки, які вже залетіли до вашої кімнати, переймають ваші енергетичні заряди, обсідаються вашими власними мікробами, отже стають, мов би, продовженням вас самих, тобто середовищем найбільшого сприяння. Змітаючи частки – сказати б, доброзичливі. Ми даємо змогу налітати на нас мільярдом ворожих часток і тим самим вкорочуємо собі віку. А як тобі така теорія? Ти як собі хочеш, а я повинна тут поприбирати. Дихати ж нічим. Вона пішла клопотатися на кухню, а я сидів і безтямно дивився на подарований Маркум плакат «Великі будови комунізму». Не таки, мов би, ще й досі лунали професорові слова про те, що ні генію, гречки. На моїх саморобних полицях, крім книжок, були і знаряддя праці. Молоток, рубанок, стамеска, щепці, гвіздки. Я вибрав чотири найбільші гвіздки, взяв молоток, тоді плакат, і став примірятися, де найкраще буде прибити його на стіні. А місце було якраз між двома полицями. Плакат декорував Вільний шматок стіни, він був, моби, зеленим вікном у світ, просторим, майже безмежним, щоправда, закратований, а грати, навіть зелені, все ж залишаються гратами. Я вгатив віздок у верхній лівий ріжок плаката, став примірюватися до правого ріжка, але тут з'явилася у кімнаті Оксана і тихо покликала. «Мико, що там у тебе, мала? Там якийсь чоловік у сінях. Що за чоловік?»